Dakota Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Juba kaks ja pool nädalat on kestnud sõda Iisraelis, kus terroristlik Hamas ründas kõige õhkramate vahenditega Iisraelit siviilelanike. Tänaseni on teadmata, kui kaua see kestab ja millal osutub Iisraeli külastamine taas võimalikuks. Vahetult enne sõja algust elas kogu Iisrael pühade rütmis. Peeti ühte kolmest suurimast pühast, mil kogu juudi rahvas pidi Jerusalema kogunema lehtmajade püha. Lisaks juutidele on ka osa kristlaskonnast selle püha enda jaoks avastanud. Tänavu algas see 29. septembril ja kestis 6. oktoobrini. Sügispühad algasid 16. septembril juudi uue aastaga, mille järgnes 26. septembril suur lepituspäev Jom See järgi kohe Lehtmajade püha, mille lõppedes 7. oktoobril peeti käsuseaduse saamise rõõmupidu Simhat Torahad. 7. oktoober oli ka sõja alguspäevaks. Jerusalemma rahvusajan kristlik suursaadkond korraldab igal aastal lehtmajade ajal Iisralis aasta suurima kristliku konverentsi, kuu tuleb rohkem kui nädalaks kokku tuhandeid inimesi ligi sajast riigist, nii oli ka tänavu. Sarnaselt möödunud paari aasta kümnega olin ka see kord kohal koos väikese rühmaga Eestist. Eestist oli kristlikul pühade konverentsil lisaks veel üks väike rühm ja mitmed kohalike eestlasi. Nii Jerusalemma paisareena avaüritusel kui ka Jerusalemma marsil olid kõik rahvad esindatud oma lippudega. Avaüritusel olid küll vaid esindajad lipuga laval, kuid Jerusalemma läbival ronkeigul oli Eesti delegatsioon oma üle 15 liikme ja hulgas inimust valgete lippudega vägagi silma paistav. Jerusalemma mars on kahtlemata kõige silma paistvamaks osaks Lehtmaade pühakonverentsist. Mars on tegelikult suurem kui vaid konverentsi delegaatide rongkäik. See on koostööprojektiks Jerusalemma linna ja kristliku suursaadkonna vahel. Lisaks tuhandetele kristlastele osaleb marsil ka tuhandeid linna ametite töötegijaid. Kokku on viimastel aastatel olnud marsiaid 10 000 ja 20 0 vahel tänavu teatati ka, et täna ääres elas marsijatele kaasa ligi paar sata tuhat pealtvaatajat. Marsi meeleolu on alati olnud ülev nii ka tänavu. Osalejad suhtlesid aktiivselt pealtvaatajatega ja vastupidi, enamasti sooviti publikule lähid pühi, kes omakorda tänas rahvusvahelis kristlaskonda, Iisraelit tuleku ja juudi rahva toetamise eest. Protsessioon algas Saher Parkis Knesseti lähedal ja kulges läbi Kesklinna-Vanalinna müüride alla Jaffa Värava lähedalt mööda ja lõppes vana raute jaama juures. Kogu pikkuseks umbes viis kilometrit. Teel oli viies kohas helisüsteemiga teadustajad, kes hõikasid kõva hälega välja, millise riigi delegatsioon oli just nendest möödumas. Tore oli, et Eesti osalejad suudsid olla piisavalt nähtavad, et iga teadustaja meid ka märkas. Lisaks kõige nähtavamale osadele oli Lehtmaide pühakonverentsil ka palju muud. Kogu üritus sai alguse Kalilias, kinnereti järve kaldal kahe õhtuse vabahõu koosolekuga. Suure osa nendest koosolekutest täitis erinevate esinejate poolt tehtud muusika. Tutvustati ka kõige silma külalisi ja esitati kristliku suursaadkonna tegevust, tutvustajad videoklippe. Kummalki õhtul oli üks peakõneleja, kes kõnelisid konverentsi läbival teemal, kogu maailma kuningas. Esimese õhtu peakõnelejaks oli pastor Manasa Kolivusu Viitsilt. Teisel õhtul kõneles nigeeria pastor Eno Adeboie. Viitsilt ei olnud mitte ainult avaõhtu õhtu peakõneleja, vaid suur delegaatsioon, mille panid kokku vaimulikud ja riigitegelased. Fitsi sai hakkama ka uskumatult tunduva asjaga, pandi kokku lennuki täist telekaate ja renditi Charter lend. See osutus ajalooliseks sündmuseks, kuna esmakordselt ajaloos lendas Iisraeli õhuruumi Fitsi rahvusliku lennufirma Lennuk. Lennuk tegi vahemaandumise Hongkongis, mis järel jätkas lendu, kuni maandus Tella Viivi lennuväljal. Pardal oli ligi 250 reisijat. Lisaks Fiitsilastele liitus selle lennuga ka mõned ümberkaudsete ookeani ja esindajad. Fiitsilt oli ka suur hulk muusikuid, kes said mitmes programmi osas oma panuse anda. Konverentsi kolmandaks päevaks kogunesid osavõtjad Jerusalema Paisareenale, kus toimusid hommikused ja õhtused koosolekud läbi kogu ülejäänud aja pea olid kristliku suursaadkonna president Jürgen Bühler, Oral Roberts University president Billy Wilson, Israeli kindral Aviktor Kahalani ja pastor Malcolm Heding USA-st. Väga erileks osaks on konverentsi kavas hommikune koosolek hauaajas. Seda on viimastel aastatel korraldatud koostöös hauaaja juhtkonnaga. Selle koosoleku paik on nii eriline, et annab koosolekule väga erilise vaimuliku tausta ja meeleolu. Traditsiooniks on saanud seal ka Jeesuse surma mälestamine. Nii möödunud aastal, kui ka tänavu lisandusid uute osadena programmi Metsa istutamine kaasa lähedal oleval kõrbealale, see on praktiliseks ja nähtavaks osaks kogu Iisal ühiskonnale, kes selle kaudu võib hinnata kristlaste suhtumist nendesse. Nii presidendi kui ka peaministri tervitused olid ette salvestatud videoklippidena. Riigi esindajana, ütles tavalt tervituse minister Kiil kes rõhutas eriti juutide ja kristlaste koostöö olulisust. Iga aastase suur üritusena on Lehtmaede peha konverents kindlasti ka heaks platformiks vanade tuttavatega kohtumiseks ning ka uute tutvuste sõlmimisel ühised eesmärki jagavate inimestega. Väga oluline on kogu selle ettevõtmise juures vaimulik aspekt. Lõppuaegade kontekstis on ka lehtmõjade püha rahvusvaheliselt tähistamisest ette kuulutanud profet Saakarja. Ka koosolekute läbi viimise juures on oluline osa ülistusel ja vaimulikel sõnumitel. Tegemist on kahtlemata unikaalse ja olulise konverentsiga, mille jätku on oodata ka tuleval aastal. Lisaks konverentsile on Eesti rühm alati ka külastanud Iisalis huvitavaid paiku ja võtnud osa mõneski üldrahvalikust üritusest, mis toimub ainult pühade aegadel. Üheks nendest erilisest sündmustest on preestritlik õnnistusnutumüri väljakul. Seda viivad alati läbi ülempreestrid, kelle hulgas tänavu oli ka endine USA suursaadik Iisralist David Friedman. Toetakse pühakirja tekste, mis kulmineerub Aaron ja sõnadega. Neljandast Moose raamatust kuuendast peatükist. Nutumüri väljak on viimastel aastatel olnud pilgeni rahvast täis. Ka tänavu saime Eesti rühmaga kohad sisse võtta vaid sisse keegu lähedale. Kümnetuhanded inimesed täitsid tihedalt kogu väljaku. Tohutu suured turvajõud piirasid inimeste ulka, keda väljakule lubati et keegi ei saaks vigastatud. Esmakordselt ajaloos teatati päev pärast preestlikku õnnistust, et järgmisel päeval korrataks seda, kuna nõudlus on nii suur, nii ka läks. Hebronis toimus vaid nende pühade ajal üks kord aastas patriarhide haua külastuses erikord. Kui muidu on hauakoobastele koobastele ehitatud hoone jagatud kaheks juutidele osa ja araablastele osa, siis sell ajal on kogu haua kompleks avatud juutidele. Sellega seoses saavad nad külastada ka Isaki hauda, mis muidu jääb Islamiusuliste poolele. Pääsesime Eesti rühma kõike seda ka kaasa tegema. Hebroni külastate hulk on igal aastal kasvanud, mis tõttub pühade aegadel on rajatud linna lähedale mitu parklat, kuhu saab oma auto jätta ja kust on võimalik edasi minna bussiga, mis on sõitjatele tasuta. Kuna Hebron asub Palestiina oma valitsusalade keskel, oli igal sammul piisavalt politseinike ja tagada külastajatele turvalisus. Eesti rühmaga käisime lisaks ka Jeesuse kodulinnas Kapernaumas, vanas Jahvos, Templimäel, Taaveti linnas ja mitmel pool mujal. Pühad reis on eriline ja nauditav vaatamata kõrgemale hinnale ja mitmetele piirangutele üle rahvastatuse tõttu. Samuti kohtusime mitmete vanaseda tuttavatega nagu Albert ja Heli Wexler, Ants ja Monika Seiler ning mitmed teised. Kõik need erakordsed lisad teevad sellest elumeelde jäävaima reisi paljudele. Vaatamata sõjale, mis algas just päev enne plaanitud ära sõitu, ei kahetsenud reisil osalemist keegi. Ka sõja ajal saadud erakordne võimalus evakueerumiseks oli mitmetele imeliseks kogemuseks jumala headusest ja hoolitsusest. Iisraeli minutid Te kuulsid saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peetri Võsu. old I don't night sever old the loyal Sibble. Oh